Отже, він був першим гуманістом. І водночас, хоч як це дивно, першим фашистом у боротьбі за чистоту біологічної раси на Землі. Це казав дядько Рафік. Мойсей Давидович, побачивши цю картинку, теж сказав щось подібне. Це Ной. Він був першим у світі начальником відділу кадрів. Уяви собі, Мишко, йому треба було відсіяти з безмежної кількості тварин тих, які, на його думку, не годяться для початку нового життя на землі, а відібрати найдостойніших. А це справа... Не дай Боже, нікому такої халепи. Чому? Здивувалася Фріда. Ха! Уявляєш, скільки ворогів він собі нажив? Ірина була сама собі ноєм. Їй попервах доводилося особисто наймати на роботу всіх, від приберельниці до фінансового директора, і кожного вчити працювати з нуля. Ба більше, згодом манджарян став її брати на співбесіди з претендентами на ключові посади його фірми. «Хто тебе навчив цього?» – спитав він якось у неї. Тоді вона знизила плечима, а тепер знала. То була школа Берти Соломонівни. Юра юродивий повернувся з масним після їжі під боріддям, тримаючи кінчиками пальців розм'яклий від гарячої кави стаканчик в одній руці і смажений пиріжок у другій. Вона дивилася на нього і думала. Він залишився вічною дитиною. Ірина й сама не продовжила свій рід, і йому не дала. А Ной напевно, не взяв би її Ірину на свій ковчег. Адже він обирав собі тварі не за принципом професійної придатності, а за біологічною досконалістю. Яка з неї користь? З погляду природного відбору вона не годиться, бо не має інстинкту продовження роду. А жінка, яка не має потягу до протилежної статі, «Чи є вона повноцінною?» «Може, тобі звернутися до лікаря?» Якось натякнув їй Маджарян після невдалої спроби поцілувати її. «Відколи це у тебе? Після операції? Після аварії?» Тепер, сидячи на сходинках зруйнованого і зогнилого дому дерева, вона подумала... Не було в мене потягу і до Андрія Живуського. Отже, це від народження. А може, може, це наслідок психологічної травми? Може, це наслідок почуття провини, заскоєний над Юрою Юродивим злочином? А раптом це синдром позашлюбної дитини? Синдром «Сироти? Що це? Чи бачить її Ірину з неба молоде безстрашне дівчинсько наймення Галя, яке зухвало кидало виклик радянській плановій економіці своєю незаконною торговельною діяльністю? Галя не хотіла жити за радянськими законами. Вона була однією з тих, хто кидав зернята за заповзятливості, в пустельну землю радянської дійсності. І вони, хоч як це дивно, проростали. Щоправда, під зневажливою напівкримінальною назвою спекуляція чи фарца. Вона робила те, що сьогодні роблять тисячі, мільйони дрібних торговців на базарах. А чи бачить її Ірину? З неба зухвалий хлопець Рубен Варданян, який переступив межу радянського закону і загинув від руки його служителя, який теж його порушив. Що керувало ним, коли він пішов на аферу? Тепер Ірина розуміла, її батько Рубен просто народився не в той час. Його епоха – епоха дикого капіталізму. Рубен Варданян – класичний тип золотошухача, старателя, авантюриста. Адже предки всіх сучасних елітних мільйонерів на Заході починали саме з цього. Вони наживали перші капітали на різноманітних махінаціях, на грі, на межі закону і криміналу. На золотій лихоманці. Щоб стати мільйонером з нуля у першому поколінні, треба обов'язково викопатися в багні, в лейні, ризикуючи всім, репутацією, родиною, свободою, життям врешті-решт.